Då kör vi igång det tjugosjätte avsnittet av supporterpodden på 65-man eh, Nu sitter vi här efter att VSK har tagit sin första seger eh, på hemmaplan eh, i årets superrätta Mot IK Frey eh, Och med mig har jag Fredrik persson och eh, Andreas Och du heter? Joakim Lindborg Underbart eh, Ja, men vi börjar väl som vanligt vid eh, matchen det var, det var ganska bra idag, eller vad säger ni? Det var ju jättebra. Det här var en sån här match som på förhand var totalt ångestladdad men som inte blev det minsta ångestfylld. Det blev en, en fest i solen. Mm, ja, solen skiner på ståplats som man brukar säga. Och där kan vi ju skicka kanske en, käng en känga till sittplatssupporterna. De sitter där i skuggan match efter match och friser, ja friser, medan vi är bättre på att bränna och har det jävligt trevligt i solen. Men om man ska kan man tänka på, om man ska vara lite snäll mot sitt plats så tyckte jag att de också faktiskt bidrog till stämningen idag. Det kom faktiskt några ramser som startade borta och generellt sett det var ingen jättebra publiksiffra, 600, 1600 men tyckte stämningen var, var god och bra. Men jag tycker 1600 personer, det, alltså det är lite lite ändå, alltså visst. Den kan väl vara okej, okay, men samtidigt så, man hade hoppats på mer, eller? Samtidigt så, som du säger att det är lite så tycker jag också att jag var orolig för att det skulle vara färre. Mm. Den här matchen var dels har VSK varit jävligt tråkiga på hemmaplan tidigare. Vi går knackigt vi gör inga mål. Det är en kalasdag, som man vill ut på Mälaren och bada och spela strandtennis. Ja, men så det... jag tycker ändå att 1600, det är helt okej okay, och jag tror att det är vårt Kanske liksom, det är, vårt, det är vårt, vår kärna av supporter. Men det är det jag tänker när den är en sån här kalasdag. Vill man inte gå på parken och kolla på fotboll då? Eller? Du och jag <går> tänker så, men eh, gemena Västeråsare tänker Löga Beach- Ja, jag håller med, jag trodde nog faktiskt också att det nästan var, var risk för en pinsam siffra under mm. 1000. 1600 är såklart inte bra, men, men det är nog vad man har att räkna med Vi som tycker om att sitta på pubben både före och efter och kanske allra helst under matchen tycker att lördagsmatcher är fantastiska, men sommarstugefolket, de gör ju heller något annat Jag tycker, alltså på den här nivån så är också 1600 Alltså som, som kärnpublik helt okej okay. Vi har blivit lite bortskämda för vi har haft En jävla hype, vi har haft en push På att dra folk Men kolla på liksom Örgryte, Guys Jönköping, Halmstad De har liksom, de också, de ligger där omkring Så jag tycker inte vi ska skämmas För att, att vi just nu Bara är 1500 Vi arbetar för att bli fler mm. på sikt Och vi har en uppåt, uppåtgående trend Vilket inte De här andra lagen som jag nämnde har Mm Absolut, sen sa du Andreas att det har ju, för Marginal och, och Skådan har det ju inte varit så himla kul att komma till parken tidigare Nej det har varit spärlöst Och det vi fick se idag det är ju faktiskt värt att komma tillbaka för För det var ju en, eh, en match som det egentligen inte finns så mycket att eh, gnälla omkring Annat än att eh, vi kanske skulle ha avgjort lite tidigare Men det kan ju ses som en petitest när man vinner med, med 2-0 på ett stabilt sätt Och släpper till väldigt väldigt få chanser mot oss igen eh, Jag tänkte på det när vi var ändå inne på Att snacka lite om publiken Jag tycker att det var ganska bra stämning idag Även om vi inte var kanske så många numrerat eh, I publiksiffran Så jag tyckte jag att vi höll igång helt okej ändå Eller vad säger ni? Ja <skratt> Jo <men> det, här, <skratt> det gjorde vi. Det är väl liksom lite Alkoholens eh, Förtjänst att vi håller igång En lördagsmatch klockan fyra Man har fått is i sig några öl och det är lite trevligt att sjunga då. Så är det ju liksom. Mm. Och sen just när VSK också har... Och solen skiner. Solen skiner och på ståplats. Vi... På ståplats. Och VSK spelar bra. Det blir lite lättare att liksom lägga fokus på att stödja laget än att bara stå och skaka av ångest. Ja, ja men det blev en fi, fin symbios där mellan det som skedde på plan och på läktaren. Och så fick vi ju mina första mål efter varje. 11 minuter, något sånt. Så att det, det hjälper ju till att den här... Stämningen som vi nästan alltid har i början av matchen Att den uh, kunde ju få liksom växa till sig Och ta fart och bära oss fram men uh, Idealt sett så skulle vi kanske så önska En sån här match att fan, Även om det hade sett totalt krampaktigt ut Så är det här en match som hur mycket mer man skulle önska av laget Så tänkte jag fan vi har ett jävla jobb som supportrar Och det är mm. att bistå Vi kan ju inte spela fotboll Då får vi liksom skrika och <clears throat> Man skulle kunna tajta ihop sig på ståplats och... Det finns massa saker att säga om det där Men, men det var, idag var det kul Och positivt Och uh, välförtjänt Både men, på plan och på läktaren Men det gör ju ganska mycket också Att, att uh, Ravizoka kommer in och spelar På, på vår våkantar när liksom stämningen håller på, liksom, håller på att mojna lite så kommer Rabi och liksom ger en klapp mot läktarna och kommer igen. Och det eldar ju på. Det är att kasta in ett nytt veträ i brasan. Jag tycker det där är... Det finns något i det där. Just att spelarna på den här nivån... Alltså de noterar att läktaren är där och stöder dem och de uppma, eller uppmuntrar Ja, det är något jag vill se mer helt enkelt. Det är, ja, det är fint såklart. Samtidigt, så länge det inte kostar liksom fokus på nej, vad fan som händer på planen. Det, det är fint, absolut. Men medan vad gäller Ravis så var ju hans så här symboliska bidrag handlade ju inte bara om nej. att han viftade lite med armarna och spände musklerna och klappade, utan framförallt att han hela sitt sätt att spela och uppträda på planen och liksom skicka ja. en signal som var det här kan vi och, Menar, han, från, från första minuten så har han så här vilja att gå framåt och liksom sätta fart på bollen Och göra liksom uppbyggnadsfasen betydligt snabbare och mycket, mycket mer precis än vad vi har sett tidigare det tror jag liksom, Dels så gav det liksom resultatet rent spelmässigt Men så skickade en signal mm. till hela laget som sådant och till läktaren att det går att göra på det här viset ha. också. Det blev en mycket större variation tycker jag att eh, från det här liksom, med försöket att ha kontrollerat bollen bollinnehav men att till också liksom, våga växla upp och så när han hade bollen. Det, ja, och det gav ju verkligen resultat. Samarbetet med, med Troné på högerkanten var ju jättebra. Ja, det var överraskande bra med tanke på att de inte har alltså det såg ju inte ut som att det var första gången i år att de spelat tillsammans på, på kanten där utan det funkade ju väldigt bra. Och som du är inne på att vi Det såka spelglädje som man kommer in med. Och liksom attityd att fan nu kör vi framåt. Det är någonting vi har saknat med det har sett som mest krampaktigt ut tidigare år. Ja han var på spelhumör idag. Det han får var, man verkligen säga. Ja det är ju härligt när det funkar. Vi hade kanske suttit här och slitit vårt hår om han hade gått bort sig för att han ville upp i mål och så liksom det det smålet istället. Men eh, idag tycker jag att han eh, han var väl förtjänt matchens lirare. Ja, men jag tyckte inte det handlade om en sån här han kom fel några gånger ja, det det. i i positionerna. De hade ett ganska farligt läge ganska tidigt där han låg han kom för långt in i banan och eh, hade väl lite svårt att revanschera sig. Men eh, jag tyckte inte det handlade liksom om en sån här huvudlös offensivt. Jag tyckte det handlade mer om att så piska upp bolltempot lite att eh, Veta när man ska sätta fart på bollen och också liksom väldigt tydligt visa vad han ville i samspelet. Och, ja. Borde man ha gjort det här bytet tidigare, eller den här rokaden tidigare, att flytta ut Florian på vänsterbacken och tagit in äh, Ravitsuka? Jag har varit inne på det ganska många matcher faktiskt. Jag tror att det började redan fem, tre, fyra matcher sedan. Det är lätt att sitta här nu efter en seger och vara efterklok och bara oj vad bra det funkar. Men just det här med... Ravis liksom Hans vilja och eh, Han lägger inga jävla fingrar emellan Han smäller på om det behövs Vi saknar saknar Carlos som också har den attityden Göra, göra det som krävs ehm, Jag tycker att det här Borde ha skett tidigare Och jag hoppas att de kommer fortsätta det här Med Ravi mot Egefors också För, för det som var nu Är ju att Dennis är skadad mm. Det är ju därför eh, Den här lokaden sker nu det som är lite intressant tycker jag var att dels så, så bidrog det här väldigt mycket i, till det offensiva spelet Men faktum är ju också att det stabiliserade också upp en, en del av defensiven För att jag tycker det har varit så tydligt, det har vi varit inne på flera gånger tidigare i podden Att eh, många lag har ju konsekvent eh, försökt anfalla på vår eh, vänsterkant och så såg det inte riktigt ut idag, eller ja, åtminstone så, så blev det inte lika liksom, hårt, det, det kom inte lika stor utdelning att försöka överbelasta där ute. Så mm. att eh, Floren som ju är en, liksom en, en erfaren, väldigt lugn spelare på den här nivån bidrog ju också genom den här rokaden att faktiskt tajta upp det som kanske har varit vår känsligaste punkt i, i försvars spelet också. Mm. Och så får man ju säga tycker jag, som helhet, det, det, det mest positiva och som så här kontrast till de tidigare matcherna, det var att vi faktiskt hade ett eget offensivt spel idag där vi ju skulle ha gjort många fler mål, men vi skulle bli leda med två eller tre mål alltid halvtid egentligen. Ja. Tro, liksom fina liksom vändning och skott i stolpen från nära håll och ett läge till där han inte fick till det och så vidare. Det känns som att just Filip borde ha gjort ett härtrunket. <laughs> han borde ha gjort ett äkta härtrunket faktiskt, tre mål i första halvlek. Mm. Men faktum är att vi gör också en bra eh, ett bra defensivt jobb eh, och det är sånt här uppoffrande defensivt jobb. Anton behöver inte göra så många räddningar idag eh, till skillnad från andra matcher till till skillnad från andra matcher, men däremot så var det så här vet, jag vet inte Sean gör ju igen så här kanske tre, fyra otroligt bra blockningar. Den täcker skott och ja det var ja jag tycker Sean är han är en otroligt bra mittback. Det enda som jag ha <laughs> Jag tycker han tar så små steg när han springer. Jag tror han skulle kunna bli ännu snabbare om han liksom elgade på mer. Jag tycker du ska stryka ännu för att det är så här. Jag, jag var lite chockad här när jag såg honom i löpduell. Det var inte den här matchen utan det var förra matchen så tänk, han trippar ju. Ja men då har jag tänkt så här ändå att vi vet ju att Brich är ju en på många vis en bra försvarare men har inte direkt snabbheten. Och så har man, så har man tänkt så här att men vi, har, vi har en ung snabb mittback ja. som alternativ som är숀 och så kommer jag på att han är inte så jävla som man tror Och sen tycker jag att han visar sig inte vara så himla snabb Som man nej, tror heller Däremot är han fortfarande <laughs> väldigt bra Men han är inte så snabb nej. Är, det vår, är det vår bästa värvning? Tänkte bara um, Det är svårt att liksom sätta och Sitta här och säga att det är den du menar inför den här säsongen? Ja självklart, jag är inte, inte det, i, absolut, i historien nej, nej, men, nej, ja, fast Som det ser ut... ut nu så är det ju det Däremot så vet vi liksom inte Eller för Otto som för jag tycker, jag tycker nog att det går inte att prata om bästa värvning utan att nämna Floren som är kanske en av jag menar den kanske mest djupna startspelaren vi har. Ja, jag vet Han Han kommer från Örebro. Jag vet inte, han kommer att utmana Dogge med sin jävla man jag, jag har lite svårt för, för Florén ändå. Alltså han, är, han är otroligt duktig fotbollsspelare. Det ska han ha. Men, ja... Äh, jag är, lite, jag är lite tryggare i min egen så här, manlighet och mi, mitt val av frisyr. Så att jag har inga problem med det Du skiter med bara ja. ja, men jag, jag, jag tycker att Floreen är otroligt stabil. det var ju, så här, när, den, när den värmningen gjordes så var det väl liksom... Alla reaktioner var varför? Så. För vi tänkte att vi hade Ravu och eh, det var en kille som liksom hade spelat Gävle och... Jag har varit med på deras totala och rasresa. Och är örebroare. Och örebroare. Det talar inte till någons fördel. Men jag tycker att han har varit otroligt bra. Alltså, ja. Superbra försök. Lite, lite skämt åt faktiskt. Han är, han är oerhört värdefull. Och det känns som att han kan spela. Ja, men vi kan flytta över honom på, på andra sidan också. Han gör det bra. Däremot så så. Var fan var jag Vem som var, Om Sean var den bästa värvningen? Ja, jo, jo men absolut. För det är i princip bara Sean och Florens som har fått spela. Av de vi har värvat. Skog har fått... Menar, vad har fått? 150 minuter kanske. Ottosson har inte fått någonting. Eh, vad har vi värvat mer? Holm. Han har fått också en... Eh... Han fick ju starta idag för första gången. Eh... Jag, jag tycker att han, han har något härligt. Lite, lite så här kaxigt över sig. Han är inte blyg för att så här, kliva på och dra ett skott. Och eh, jag tycker att det, det, det finns någonting i det. att, eh, att så här, äh, kliva in och dra en klack eh, skjuta från 30 meter liksom, för det finns ett värde också att, att variera och vara lite irrationell som fotbollsspelare. Och jag tycker att Holm utan att egentligen bevisat någonting så tycker jag ändå att han, han, han har något. Ja, jag, jag är, vet inte riktigt det... uh, Nej men det, han gör det väl helt okej okay Och han, de offensiva kvaliteterna Det tror jag liksom att man Det här är nog en spelare som Med förtroende och speltid Så kan det säkert liksom Kan man få resultat framåt Däremot så Tycker jag nog att det finns En, ja men en tendens eller För att tala klarspråk Jag tycker att han gör det defensiva jobbet som de på kanten som de våra andra yttrar gör. Jag tycker att han fuskar lite. Som de andra. Ja, men jag tycker till och med att Roné liksom är en sån som att. Om, så länge han är fit. Så, så det kommer stänga han ner sin kant. Och gå in i den här kampen och Eller försöka stänga han och så. Jag tycker ja. nog att uh, Holm fuskar lite där. Ja, jag håller kanske inte riktigt med. Jag tycker att det finns en, en av våra yttrar. Som, som alltid är klockren defensivt. Och det är Brian. Mm. Sen tycker jag att uh, Troné Även skog, eh, Holm Det är lite så här. Ja, men absolut. Han kan ju göra bra defensiva insatser. Men det kan också bli. Oj, nu är jag helt borta. Nej, men jag håller med. Eh, Brian är väl liksom den mest skolade, den mest fokuserade och mest lojala spelaren vi har i truppen. Så att, men han. Han gör ju också den här typen av defensivt jobb som inte behöver bestå i en maxlöpning och kroppskontakt. Mm. Utan liksom bara att, att ligga rätt och stänga ner. Så det håller jag med om. Men, men jag, det, det är någonting litet ändå som så här, kan störa mig hos, hos skog där. Men, men det kan ju vara okej. Okay, men då får man leverera jävligt sprudlande. Hos skog eller Holm? De heter ju väldigt lite. Ja, förlåt. Jag blandar allt ihop dem. Jag alltså, menar Holm. Det är mycket som naturreferenser i våra efter efternamn. Tänk om vi har en kille som heter Skogholm nästa år Ja <laughs> ah, det var det... ju limp limpsponsorn helt klart <laughs> ja. Nej men du har helt rätt jag, jag sa faktiskt idag på läktaren att jag blandar alltid ihop Skog och Holm Och det gör jag även här och nu <laughs> Det gör du <laughs> Ja eh, så kan det vara ibland eh, Att man blandar ihop Men det, det, vi har pratat om eh, Holm hela tiden Ja vi har pratat om Holm som vi fick starta idag mm. Holm alltså Vad tycker du om Skog då? Han får inte spela då. Nej! Jag tycker han har gjort det bra tidigare. Ja, Jag måste säga att jag var nog lite. Jag, jag, eftersom jag blandade ihop dem så när jag kastade det där snabba ögat på telefonen och såg uppställning så tänkte jag ju att det var skog som startade, fast det var honom. Mm. Eh, och det här kanske känns både naturligt och befogat att skog hade fått chansen. För jag tycker att han har varit bra när han kom in ändå. Eh. Jag, tyck, jag tycker att han har varit en injektion, men samtidigt tycker jag att han är lite så här endimensionell. Det är borra ner huvudet, springa och kanske inte liksom... Jag vet inte om han faller så väl in i VSKs strategi för hur man ska eh, anfalla. Fast det håller jag inte alls med om. Jag tycker, tycker att han, tycker jag att han är liksom, jag tycker han har haft... Till exempel när han kom in mot Örgryte borta så hade han, det är det han som gör liksom en otroligt så här smart passning i, rakt i sidled som leder fram till straff. Och Jag tycker att han... På ett bra vis liksom har Ja, kan, kan du säga en smart passning till honom har slagit i år? <laughs> Nej, men den där har, har ju ätsat sig fast. Jag kanske ja. drar för stora <laughs> växlar på den, men... Uh, han har ett bra skott. Ja, passarna inte gjort målen. Så att, visst, man kan träffa en ribba... Jag vill ändå se att den, att den trycker sig in i nätet Jag, också, jag tänkte också precis säga det att Han har ju inte liksom visat sig vara En riktig poängspelare om man ska säga. Det, det är ju ganska få Egentligen i truppen som har gjort poäng i år uh, inte det? Om man räknar med assist och, och mål Vi har ju Ett gäng som har ja, gjort det, det. Ja, Boris slog väl Assisten idag till uh, Filip va? Ja det var, ju, det var en underbar boll Och det måste man ju säga det... Eh, Boris är, har vi väl ibland kunnat säga uttryckt ett och annat så här frustrerande ord om. Och så har vi sagt att, att, att Boris är givet startspelare, det är kanske ändå inte fattigdomsbevis och så. Men eh, han gör ju jobbet. Men idag så tyckte jag liksom att han. Eh, den passningen till målet visar att han faktiskt också så här. Eh, både vågar och kan spela mycket mycket rakare och mer konstruktivt så det var ju bara verkligen haten av för det var inte den enda passningen jag tyckte han flera gånger liksom sökte den här bollen som, som där vi kunde spela oss igenom en av deras lagdelar. Mm. jag tyckte han hade någon mer bra frispark och någon mer liksom bra passning offensivt så där. Eh ja. men slutte början bli lite tröttsende så jag var lite förvånad att man inte tog ut honom när man bytte in Modja egentligen. Mm. Att eh, det bytet hade känts mer naturligt. Eller ut och cyklar. Det är en eh, bra fråga som inte jag har något svar på. Eh, för man tog väl ut. Var det Ravi man tog ut då? Va? Ja, det var man. Men, Ravi men han, han, han och, gjorde illa sig. Ja, han haltade. Men jag har eh, snackat med eh, en person som har pratat med Ravi Och det ska inte nej. vara någon fara i alla fall. Nej, nej. Eh, sen vet jag inte, men det, det var väl kanske att han inte kunde spela vidare då. Men. men eh, det skulle i alla fall inte vara någon fara för framtiden. Uh, nej, men det, det var väl därför om, om Rav inte kunde spela mer. Annars hade det varit känsligt som det naturliga bytet. Mm. Absolut. Men annars alltså, har jag tänkte på det här med Skogholm och Skogholm. Vi uh, är tillbaka på det nu. Ja, men, men alltså, hurvidare det var liksom att, att uh, nu ju Holm startade och vad vi tycker om det. Så vi har ju, vi har ju varit inne på några gånger att. När vi nu har den här, som vi hela tiden har pratat om Bredare truppen Så måste vi också försöka liksom använda den Och skapa en slags konkurrenssituation Så på så vis är det ju liksom Bra att spelare som vi har tagit hit För att vi ju förhoppningsvis har gjort För att vi tror att de ska bidra att de också faktiskt får chansen att göra det Både för, deras, för spelarnas skull Och deras direkta avtryck Men ju också för att så här, sätta en signal i, I truppen att Det är ingen som är riktigt Säker och eh, och, och extra befogat är det att göra det Eftersom ju spelet har hackat så himla mycket Och det är därför också man Jag tycker det är helt rätt att man sätter Simon på bänken eh, Från starten då Jag hade på förhand in, Inför matchen sa jag också så här ja, men varför, varför sätter vi inte Boris på bänken Och skickar in nu som liksom, Nu stöper vi om den här formen Vi ger, vi ger folk chansen i efterhand är det svårt att liksom argumentera för att min åsikt innan match var rätt. Eftersom Boris är bra, slår en, en jätte jätte passning till 1-0-målet. Ett, ett Men jag tycker just så använda använd fler spelare. Ge dem också moroten att du är inte så långt ifrån startelvan som det kanske verkar. På så vis var det också bra att Dogge startar idag exakt, ja men låt alla vara lite involverade ja. va? speciellt när det går knacket, vinner man varje match ja men det är klart man kör på samma elva men det har gått dåligt, varför liksom inte ge de här killarna som ändå har kommit till klubben, ge dem lite chanser och visa att, att de, de får chansen att visa att de liksom vill och kan det här fan, det, har ni tänkt på en sak, det känns som att hela det här samtalet ändå blir lite så här konstruerat för vi uppehåller oss så vi potentiella problem. Idag finns det fan ingenting som är dåligt. Nej, jag tänkte precis komma in på det faktiskt. Och säga det, att så här, eh, vi eh, idag när vi har liksom laborerat i elvan så ser det ju väldigt bra ut. Alltså vi har en offensiv, vi håller nollan igen för eh, jag vet inte vilken match den här säsongen eh, i Superettan har vi liksom ja, man kan vara 5-6 nollor, fem i alla fall. Ja, fem på raka sex ja. minst. Ja. <laughs> Det skulle jag säga Utan ja. att något belägg för det ja, men I alla fall, fall 5-0 liksom. Vad hade vi förra säsongen? 10-11 ja. Och det är ju nog rätt alltså. det, det kan man ju liksom. Men nu innan ens halva säsongen har gått Så har vi ju hållit nollan ja, Ungefär hälften Av det som vi gjorde förra säsongen också Det fanns så som fruktansvärt bra Måste jag säga. Fantastiskt I... bra skulle jag vilja säga ja. och, det var, ja, och, och sen hade vi ju faktiskt Men jag måste säga det, vi hade ju ett eget Offensivt spel och det var många spel Som var involverade, Karvan haft En tuff säsongen att kämpa på Men idag så tycker jag liksom att Vi hade verkligen stor nytta av Hans, eh, han, han vann mycket Dueller, han skarvar ner och han var ju på så här lekumör också och gjorde sin Gubbe, man kan tycka att det såg lite så här. Eh, vad vet jag Showigt ut Men eh, det, det var Bra, Dogg gjorde det han är bra på Han stormade mot mål Han stångades eh, Och sen bara så här, det, det kändes så himla symboliskt Och, och ljuvligt Att se att när, när Span kom in Som ju satt på bänken Efter har tycker jag, liksom gjort en, en bra säsong varit okay. lojal och levererat Och så kom han in och så på en gång så gör han avtryck liksom. han, han väggar sig förbi han liksom så här gör sin gubbe han har ett skott som dyker precis över ribban alltså det var helt plötsligt så att folk ville göra avtryck på, alltså bidra med det de, det de kan och nu funkar de här bitarna ihop och det var inte så mycket sura miner. jag tycker det har varit ganska mycket sura miner den här säsongen både på plan och på läktaren jag tycker att Brian Framförallt, han är extremt bra på att värdera när han ska passa och när han ska ta ett avslut. Och när han tar avslut så gör han han drar den här lagom hårda, liksom skruvad, inneskruvade bollen mot bortre krysset. Han borde prata lite med Filip Troné. För att Filip Troné är kanske vår bästa spelare. Men han behöver ju liksom... Jag tycker att hans beslutsfattande är lite sådär. Och det jag tyckte ganska länge Idag när han blir fri Och gör ett noll, Då står jag liksom för mig själv så här: Snälla Filip, snälla Filip, placera nu Och han gör det och det blir mål och han är fin någon gång till och eh, kanske inte tar riktigt lika bra beslut. Men skjuter, är det då han skjuter i stolpen? Det är ju inte långt ifrån. Det såg jag inte för att vara pizzad. Mm. Men, eh, nej, men just den där han, han, han, han, han dunkar i stolpen det är ju det är ett fantastiskt förarbete för det känns som att chansen är över och så vänder han liksom, på mm. fem och så. Däremot har han ju ett annat friläge ja, där, alltså, det liksom där han inte... försöker skottfinta i princip och liksom det blir mm. ingenting. Men till Filip, vi har ju faktiskt... Blott. Men de, den här matchen tycker jag Filip är superbra. Ja. Men jag, jag är lite mer inne på generellt över säsongen. Jag tycker att hans beslutsfattande har varit precis si, så där. Men jag tänker att man kan Nej. coacha en sån spelare. Nej. Om man ändå kritiserar Philips beslutsfattande Så, så måste jag också flika in Att eh, när han Går upp med sulan i typ eh, jag... 92 minuter Åh gud vad jag älskar det. Ah, Alltså ta den varningen, är det verkligen värt Är han avstäng nu? Jag vet faktiskt inte nej, Men, men så... nej, det är bra nära i alla fall så här, jag så här, inte. Där det... Men Jag tänkte att om det var hans tredje varning Jo jag förstår det Och det, det, det är mycket möjligt att det var jo det Joakim så här, säsongen är lång han kommer, han kommer dra på sig sin tredje varning Oavsett Jo, jo. Men det är beslutet, hur nej. bra var det. Med sekvensen, när karvan drar en typ. Han drar någon sulfint, drar bort en back. här kör liksom helikopterfinten. Hur snyggt som helst, spelar in bollen och Filip tror kommer som, som eh, någon slags kamikas. Eh, det är så kille. Ja. Alltså, det är så vackert. Det är liksom. Det är därför man är där. Man ja. vill se dig. Är... Jag, jag, jag, jag tycker jag anar en viss här motsägelsefullhet i din tolkning av Philips Tronés beslutsförmåga. För å ah, ena ja, ja, ja, sidan. Ja, ja, ja, å andra ja, ja. sidan så tycker jag att han ska värdera bättre. Men du älskar när han liksom så här, sätter, sätter foten så här, nästan i huvudet på motståndaren. Ja, ja, men jag här... tycker att han ska värdera sina målchanser bättre. Men jag tycker fan att han ska flyga omkring som en karatekid. Det ska. Ja, men jag tänkte så här, vet, det var ju inför eh, Troné sa ju själv i någon intervju så här Att till och med lagkamraterna sa Vad fan skjuter du alltid för? Och matchen efter så var väl det här När han sköt för i nollvinkel Och det var Montrelle, nej Brage va, eller? Ja, men... Brage, den smällde i stolpen och in ah, via målvakten det var det inte då han sa det tror jag Nej, nej. men det var innan han hade sagt det, det var det som var roligt okay. Men han har väl bara gjort ett måltid och det är Brage va? Och då är det en målvaktstavla, det ska man väl bara säga, tycker jag. Han skjuter på målvakten som styr en stolpa in, typ. Gud, alltså det här låter ju som vi har fått stryk igen. Kan det inte så här... Nej, men jag, jag, här... Jag, är, jag är jättesolig, men jag vill också lyfta... Du är inte ett... allsolig, du ser så här skägg och mörk... Solen och skiner på ståplats. <laughs> <laughs> Nej, men det som jag tycker är intressant också med... Nu känns det ju på riktigt, även om vi lite... Du säger att jag är mörk... Eh, det kan jag köpa. Men det känns väldigt härligt att vi har vunnit den här. Och det känns som att vi lyfter från liksom någon slags krig om att hänga oss kvar. För en liten stund. Vi har sagt att här några matcher i Iran nu tycker jag. Eller det har känts lite som att den här matchen avgör om vi ska vara ett bottenlag. Ett mittenlag eller ett, liksom ett topplag. Och trots att vi förlorar mot Norrby... På något sätt känns det inte som att det förändras. Och jag har exakt samma känsla efter den här, eller inför den här matchen. Men efter matchen, då känner jag så här Åh, oh, gud. Vi är... Vi är ett mittenlag Ja, men jag trodde ju innan den här matchen att vi skulle spela ett lite så här antiklimaxkryss på något sätt. Ja. Att vi skulle, det är fortfarande så här inte riktigt bra, men det är fortfarande inte så här katastrofdåligt så att man vi, vi liksom håller näsan över ytan hela tiden. Så därför var det fantastiskt skönt att vi tar den här segen och liksom på något sätt ändå lyfter lite i den här jämna tabellen som man ändå lätt gör. Jag menar vi kan nu. alltså Degerfors som vi kanske ska lite om den snart men de har inte vunnit på fem matcher nu tror jag. De har spelat 0-0 idag mot eh, Trelleborg och har det eh, flöster då två avgjorda eh, på de fem senaste. Eh, så att eh, Ja, men det, vi har ju alla chanser att vinna där och sen Dalakurd det har vi också liksom, det, är inga, det är inte en match där man liksom det är ingen vill latcha vi börjar bara förlora. Jag håller helt med. Så här hade jag känt inför de här tre matcherna som väntar. För det, här, det är uppehållet efter Dalakurd eller? hur? Ja, så. Är det. Precis. Ja. Så här hade jag känt inför kände jag inför dagens match att vi hade de här tre matcherna framför oss. <clears throat> att sex poäng, Vore jävligt bra. Det har varit det är ju drömmen. Och nu har vi ju goda chanser att ta det. Och grejen är ju att det vi alla vet, vi, vi måste sluta kryssa. Liksom. Att spela tre oavgjorda är ju på ett vis jättebra för att säga att vi, mm. vi har inte fått stryk. Men eh, hellre ta liksom, en förlust och eh, vinna två. Och det skulle vi kunna göra. Men jag tror ändå så här: Att vi mm. måste så här, bli bättre på att sluta så här: tillmäta varje enskild match så jävla stor betydelse. Absolut. För att efter BP i premiären så var det så här bara, nu har vi fått bekräftat. Vi är minst ett mitteld. Vi kommer liksom rent av liksom utmana mot så här liksom en allsvensk direktplats eller kvalplats. BP som typ ligger sist nu. Den ja, den precis. Ja. Simon Johansson är superettans bästa spelare. Det var liksom så här tugget. Vi hade rätt så här. Vi mm. behöver inte vara besymmade alls det var liksom en överdriven tolkning Men lika överdrivet har liksom tolkningen kanske varit negativ. Därefter känns liksom att Fan vi måste ha minst så här liksom Fyra startspelare Vi ska helst ha en ny tränare Alltså vi, vi är dåliga på det där i den här klubben det är de som supportrar Att vi kränger och slänger Och liksom så här skapar förväntningar Som inte liksom är av dess like. men Jag vill ju också att vi ska vara så bra som möjliga Men vi är nykomlingar Och jag är också så här lite bekymrad av att så här Det är inte bara vi som känner och kränger för mycket Utan också så här spelarna de, de bryr sig för mycket om det här också Det som är väldigt fascinerande med oss det är att vi har ju typ alltid haft motgång Men ändå lyckas vår liksom supporterskara vara och jävlar Nu vi ligger på fjärde sista plats i superrättan Vi leder publikligan Men det är ändå så här allt är för dåligt Det är för lite folk det är, vi spelar för dåligt Och liksom när alltså, vi är ju en unik samling Av jävligt ologiska människor Det måste man då säga Och vi är ganska gamla Ja det är, vi, det är vi Men idag var det ju barnens dag Så att det kommer ju ändå um... Ja nej men det, det är väl alltid bra Med barnens dag för att uh, Lyfta intresset så uh... <laughs> Vad då för hoppborgen Nej men alltså det var lyfte men jag tänker det, är att det att lyfta intresset Nej men, men såhär Alltså jag tycker att, det, att vi Gör för lite sådana saker För att lyfta matchers intresse Alltså vi borde mer Hypa olika matcher med olika saker Sen ska vi inte såklart inte alltid ha barnens dag Men barnens dag är en bra grej För att göra en sak Sen nästa match så ska det vara något annat Att liksom, det alltid är någonting som händer Inte bara en serielungsmatch och även när vi säljer till exempel biljetter eller så här så kan man liksom, inte vet jag, men bara för att få upp lite så här hypen av försäljning så, så, så rabatterar man för så här, men inte vet jag, massa dumma grejer. Det kan vara så här, men alla med grönvitt går in för halva priset om man köper biljett nu på onsdag. Och sen är det ingen som kollar det såklart Men då så här, gäller onsdagen Då tar man halva priset just den mm. onsdagen För att få lite, lite snurr på försäljningen Och så gör man någon grej av det Det, vet jag. det kan vara om det, Nu spelar vi ju kanske inga matcher i november Men det var bara något som kom till mig Men eh, då kan man ha alla som har Mustache eh, för eh, Ja det är lite bajen och ha så här, Gå in halva priset med en Ja men alltså lite så här, det ska hända lite kring biljettförsäljning och hända lite kring matcher att det inte bara är att ticka på i en serie lugnt för det tror jag inte är bra. Absolut, absolut. Men, men jag tycker också där måste man ha en känsla för hur långt kan man gå med liksom, jag tycker att VSK Band har lite tappat det med kring aktiviteterna, upplevelsen med det ska vara liksom någon när spelarna kommer in. Självklart, man får inte kompromissa med själva liksom grund Grundidén varför man är där Men Det är absolut inte det jag menar alltså, nej, jag, jag, Det förstår jag Men jag, jag vill bara vara tydlig med att säga att ja. Absolut, en hoppar innan är jätte, jättebra För att få unga människor Eller barn heter det mm. Att komma till matcherna Men liksom, kompromissa inte Och trycka in någon jävla idol, idol föreställning i halvtid nej, nej, Men herregud, det var absolut inte det jag menade Nej, jag vet Fotbollen ska vara i fokus, underbart Eftersom vi vet att Alla som jobbar och, i och spela för klubben lyssna på denna eminenta podd pod, pod, pod. Så kan ni ju gärna kontakta Joakim Lindborg Och han tar sig an det på konsultbasis Och konsulter ska ha jävligt bra betalt Men det som vi talar om kring arrangemang Och hur det är att gå på fotboll Så vill jag så här plussa på, flagga för Och berömma den här foodtrucken som stod bakom ståplatsen idag. Uh, Mr Mango heter den så. Det heter den. Det har jag också skrivit upp. Det var väldigt gott. Jag ja. åt där. Och det här är inget sponsrat inlägg. Det ska ni, det ska jag, ni veta. Jag, jag vill ju diskutera det här för att jag har ju problem med. Jag tycker det är jättetrevligt att de vill vara på en esg Men det är väl bättre att köpa en börjare. Gå inte mer pengar till VSK då. Ja, men det finns ju, alltså, de står ju där av en anledning, de är inbjudna ja. av jobb. Men jag vet inte hur nu, liksom, pengar nu, nu, går mellan. Nu tar jag pengar. Alltså, det, det är grälet. Herregud, jag det här. ju kommer hårt jävla grilla det ganska äckliga börjare med dåliga tillbehör. Och så får man äntligen en chans att äta någonting som inte svakar V och fasa. Och liksom hur procentdelen ser ut, det kan man ju snacka om. Men det handlar väl att göra liksom det här till en okej okay upplevelse ja, ja, ja. och veta att man kan få någonting. Sen visste jag att den där vagnen stod där varje match då skulle man kunna liksom ta det där då behöver man inte köka in man behöver inte äta liksom en, mm. uh, en kebab eller ja nu är 65-an uh, pub 65 <laughs> säkert sponsor så klart man där ska vill inte sitta, kebab man, men... där men uh, nåväl, jag tycker det är jättebra att man ökar serviceutbudet kring uh, matchen vad gäller försäljning precis Absolut. som att det var världens lyft att uh, det säljs Copper Uh, och uh, Hur många företagsnamn som nämns här? Ja, det. Men, det är bra att vi klarar Det här är inget sponsrat innehåll men det är, det är bra Men mm. man kan ändå såhär Ge Coppersmith och även Björklunds kaffe Att det är ju Det är ju riktigt bra produkter. Mm. Alltså det är de lokala företag Precis som, som Mr. har den goda Mango. smaken att stödja VSK. Kanske som Mr. Mango också. Vet mm. ej. Men vi behöver lyfta allting som gör det liksom lite roligare, lite godare, lite fräschare och gå på parken. På en rimlig nivå så att man inte liksom... Jag åt i alla fall en Messi Nachos och det var jättegott Så det borde, om, om Mr. Mango står där i fortsättningen så prova en sån För det var väldigt gott Socko vill uh, kredda Mr. Mango för den goda Messi Nachos Och det är fortfarande inte sponsrat innehåll Men om ni vill sponsra oss så kan ni höra av er på Pa65man snabbela vsg.nu Så, så, så, så snicker vi ihop någon deal Det jag så, egentligen var på väg att säga någonting om var ju det här att vi... Vi har sjukt. Vi har en dålig kompass på hur vi ska falla oss till laget. Det tycker jag vi kan prata något litet om. Mm. Prata ja, vad vi har för liksom målbild av. Men både målbilden, men kanske framförallt hur vi förhåller oss till det. Mm. För att jag menar, var och en av oss vill ju liksom såklart att VSK ska vinna varenda jävla match. Mm. Och det är inte så att jag har sett den här säsongen och tänker. Gud vad bra, du var nöjd. jag är. Men. Behöver man liksom så artikulera precis allting man ser och känner? Jag tror inte det. Jag tror att vi skulle behöva liksom vara lite smartare som supportrar. Ha lite mer att hålla mod. Och jag tror att det skulle liksom faktiskt kunna så hjälpa klubben. Som jag sa till er, vi har ett jävla jobb. Det är ändå liksom att så bära de där elva spelarna som för tillfället springer runt på plan. Och då kanske man ibland får lossas. Det kanske är Absolut. så liksom att även om man tycker att de underpresterar. Ja, men då får vi göra vårt jävla jobb liksom. Och exakt. det är att sjunga och stå upp. Och det där tycker jag att vi är lite dåliga på. Men e nu tänker jag göra något så här. Ja. Eller gör ett inspel. Ja, ja men exakt här. Just det här. Även om man föredrar. Nu tar jag ett exempel. Men kanske dogge före karvan. Så tycker jag inte. Även om man gör det. Vilket är. Det är kanske helt rimligt för många. Så tycker jag inte att man behöver stå. Liksom kasta skit. På karvan från läktaren För att han har, han har gjort det helt okej Utifrån förutsättningar han har gjort Och att han spelar framför någon annan Det är upp till tränaren Jag tycker inte att han förtjänar Liksom höra skit När han gör sitt bästa Och ändå gör det liksom Helt okej och bra I vissa matcher jag, jag, jag, jag vill bara säga att jag håller verkligen med alltså, att någon spelar framför någon annan Det är ju tränarens val ja. Och den som spelar på planen Den får man ju ändå förutsätta Gör sitt allra bästa vad han kan Och om man inte gör det Då kan man ju absolut kritisera dem för det Men att kritisera någon för att han spelar framför någon annan Är ja, ju Thomas Gabrielssons beslut Och det, det kan man ju inte kritisera Den spelaren för För vad ska han säga Ska han säga nej jag tycker att du ska spela den här spelen istället Och det är klart att han spela så och, och, och, en, sån, en sån kritik kan ju, man ju verkligen inte... Just nu blev exemplet Doggy-Karvan ja. ändå det vi tog. Mm. Och då tycker jag också att ser man inte att... Man kan argumentera för att Doggy borde få chansen. Kanske på Karvans bekostnad eller någon annans bekostnad. Men om man inte ser att Karvan har en jävligt otacksam roll. Som vi har spelat, i alla fall innan idag. Då, då vet jag liksom inte riktigt hur man tittar på, på fotbollsmatcher. Och jag tänker så här att det är ju till och med så att det här missnöjet och frustrationen kan ju till och med rikta sig mot tränarens val att spela både enskilda spelare och ställa upp på ett visst sätt och ha en viss taktisk idé om hur fotboll ska spelas. När Jag är ingen, ingen fan av possession plottrandet. Men det kan ju vara skitsamma. Jag är ju inte anställd som tränare i den här klubben utan jag får istället betala mig in, vilket är helt rimligt, för att liksom lida och härja lite och skrika och heja. Och med det gäller kanske att veta sin, sin roll. Vi är nykomlingar i superrättan. Den uttalade målsättningen det är att hålla sig kvar. Och jag har sagt det inför den säsongen för egen del Kan vi hålla oss kvar utan där på ribban Det vill säga att vi liksom inte säkrar liksom Det där i sista omgången Då är det good enough Men på sikt så vill jag liksom också Uppnå stor stordåd Jag älskar att vi har som liksom, långsiktig målsättning Att etablera oss Som ett allsvenskt lag Det bör både den här klubben Och den här stan klara av Men vi har varit så jävla dåliga Och så misskötta under så lång tid så att liksom efter tolv matcher kan vi, kan vi inte uppträda så här. Vi får ställa upp för laget. Och jag tänker vara så lite ofin. Man ska ju inte prata om sina internationella lag. Jag tycker det är. Är liksom helt förbjudet Att dyka upp på, på parken I så här eh, tröjan Av ett internationellt lag man råkar heja på Man ska inte gå och kolla på VSK I Liverpool-tröja eller West Ham-tröja Eller Bayern München-tröja Absolut inte Bayern München-tröja <laughs> för, att... för Bayern München är ju onda Ja jo, jo. Och, och man ska absolut inte gå på parken I Red Bull-Leipzig-tröja Men jag råkar bo några år i Berlin Och har liksom där fullt Union Berlin som i år Gick upp. Grattis. Tack, det var underbart. Det var jättefint på alla vis. Men det, är, det här är ett silospår. Men man kan säga att i år så gjorde klubben det de skulle ha gjort. De hade den tredje bäst betalda truppen i serien. De kom trea. De tog sig till kval. Och så vann de kvalet mot Stuttgart. Och det Oj. var liksom en jävligt bra prestation. Men om man ska hårdröra så var det så De levererade på den nivå de hade... Man skulle kunna förvänta förväntat sig. Och det var med där på ribban. Men under hela säsongen så var så här stämningen var inte så här missnöje. Trots att det verkligen tog lång tid att liksom klara det här amusemanget. Trots att många tyckte man skulle ha gått upp i fjol till mm. året innan. Utan andemeningen hela tiden var. Vi måste ingenting men vi kan allt. Vi det måste lite... ingenting och vi kan allt. Hos VSK blev det lätt liksom så här, stämningen precis omvänt. Vi måste allt men vi kan ingenting Vi måste allt men vi kan ingenting Men det, men det är också Jag förstår poängen Men jag tycker också att det, det är skillnad på att gå upp Och liksom klara sig kvar Just med tanke på konsekvenserna ett, En degradering får för oss Absolut Men om man, ska, om man nu får måla lite bredare så här, så Det här ja. är liksom ett lag som har spelat tio år i andra ligan Union. Ja, ja. precis. Och, och har gjort det liksom så här, systematiskt, långsiktigt. Klubben började utvecklas rätt när man fick en väldigt engagerad support. Och som dessutom har betong äger ett betongföretag som ordförande. Det är lite hipsterklubba, jag känner det. Nej, det där är absolut inte. Vi ska inte fyra på så mycket nej. Union. Men det, det handlar om är också att när någon vill göra någonting mm. så handlar det om att tåla mod på vägen. Och det tycker jag vi är lite dåliga med. Att vi nöjer oss inte liksom med små steg i rätt riktigt- utan vi kräver allt på en gång. För väldigt mycket har ju blivit väldigt väldigt mycket bättre i VSK. Men jag tror också att när man, när man pratar VSK så är det ju- att vi, vi är vana att vara missnöjda för att vi underpresterar. Och är vi inte, om, de inte, om vi inte överpresterar extremt mycket- då kommer alltid den här lilla lilla missnöjeskänslan- den, kom, den skiljer över- över oss. Nej men jag säger det här lika mycket Tror jag faktiskt till mig själv För att jag skrev ja. ju till och med liksom Inför säsongen en krönika som hette eh, Vad hette den då? Tålamod, tillit tillsammans De tre teman. Ja och det tog inte så många omgångar Innan man själv var jävligt både förbannad ja. Och frustrerad Och jag tror att en av vår klubb skulle må bra Av att Ja Nej men det håller jag med om. Det, jag skulle bara säga det att jag tror att... Um Eh, Emil Larsson som brukar sitta här eh, har ju varit inne på det lite grann att eh, ja, men det kommer bli en lång säsong. Eh, och det kommer eh, vi kommer liksom inte ha klarat kontraktet här eh, till sommaren eller strax <laughs> efter sommaren eller jag vet inte vad folk tror. Hade hade vi också ledet sen förmodligen. Så är det ju. Eh, så att eh, liksom, det kommer ju bli sent på hösten där vi faktiskt eh, klarar av det här. Så att eh, Nej, men det, det är bara så vi får ta det helt enkelt Ska vi kanske ta och prata om nästa match som vi har på schemat mm. Och då är DGF borta om en vecka på lördagen va? Mm. Och det är en kvällsmatch vid sex mm. på jag Ja. mig VSK Sport buss, har jag förstått Absolut Eller bussar blir det väl Det blir det Och det här tycker jag är en Dels är det en väldigt rolig resa Pubbresa till Värmland som ingen riktigt tycker om. Vi får komma till ändå en klassisk fotbollsarena som Stora Valla. Och vi har framförallt väldigt god chans att vinna tror jag. DG Fors ser sådär ut. Ja men som jag sa tidigare, de har ju... de har haft problem. Inte vunnit på fem matcher. De har spelat 0-0 här mot Trelleborg vilket inte... Är det. Jag, jag sprack på odds på den matchen Så att eh, fuck Trelleborg och Degefors mm. Nej men det, det, Där har vi väl alla möjligheter att ta tre poäng Eller? Vi har alltid alla möjligheter att ta tre poäng Men jag måste, jag måste säga att eh, Bara för att jag nu lämnade bordet för ett ögonblick Det är ju en dödssynd i alla former av eh, Sammanhang, spel Den som lämnar bordet först förlorar eh, Men eftersom jag nu gjorde en så lång jävla utgjutelse mm. Om eh, hur vi ska förhålla oss att vi ska med tålamod och med tillit och inte utvärdera allting på en gång Så tycker jag faktiskt också att alla som spelar och jobbar kring laget Också måste ha lite mer tålamod och inte vara så snart stuckna heller Och med det menar jag att Om det blir gnäll och då får man ta det, då ska man inte reagera på det jag vet inte hur många intervjuer jag nu har läst här med enskilda spelare där de har fått typ frågan av så här lokalmedia eh, där de säger bara, ja det finns ju ett såhär missnöje bland supporter, och så säger de så här: ja men det bryr vi oss inte så mycket om och sen kan de ändå i detalj citera vad folk har så här skrivit eller sagt om dem, jag tycker de måste vara mycket mycket mer professionella ja, framförallt också inse vad folk skriver i affekt Är liksom inte Den bilden man har av en spelare ja, men, Och framförallt, det är väl skitsamma Vad någon jävla så här fyllskalle skriver På Verkligen. Facebook Alltså man ska inte ens behöva ta det Jag tycker det har funnits en tendens att vet att När någon spelare som har varit ifrågasatt Gör mål, så liksom uppträder de i sitt firande efteråt är ja. inte så här som att fan var mycket glädje utan där fick ni och då är det inte riktigt att det är borta fansen utan att det är hemma fansen ja, men, men, men det är för mycket snarstuckenhet. De får liksom de ska göra sitt jobb. Ni ska ha jävligt kul och vi älskar er och den här frustrationen den får ni också faktiskt försöka hålla ifrån er. Men där är också lokalmedia Vilket liksom till om vi tänker ett teoretiskt scenario nu. Den är så apte tungt så gör han mål. Alla alla vi på läktaren älskar Dennis För hans jävla kämpaglöd För hans VSCO-hjärta och så vidare Men VT är så här De trycker upp typ några negativa kommentarer När Dennis har gjort en dålig match Och vi Både vi och kanske han måste säga så här Det där är liksom affekt Affektkänslor Men framförallt är det väl så här Det finns ju en arbetsfördelning En lokal tidning, de har liksom till jobb Att skapa ett visst spin Att försöka skapa en viss typ av Konflikter och eh, det kan man liksom inte lasta dem för man kan tycka att det är trist och tråkigt Så funkar media, ja. eh, vi har bjudit in media väldigt nära laget, de kommer fånga upp det här Jag tycker liksom helt enkelt så är det så här, vi är tillsammans och vi vill allting ja. och, och om vi... någon ropar liksom ett okvärdesord som är liksom onödigt Då måste man vara bra nog och trygg nog i sig själv att bara skiter det om man spelar VS. För de borde också veta att vi älskar ju dem alla. Ja, och, och framförallt så är det så här. Det är lite jobbigare, men mycket, mycket roligare att spela VSG. Vi tappar ju tråden nu på DG Förs Borta. Jo, jag vet, men det var för att jag gick och kissa och Vi ja. var tvungna att samla upp det här. Ja. Men, men, men DG Förs Borta, förutom att man ska boka buss och hänga med för att det kommer bli en jävligt rolig resa. Så, vad förväntar vi oss? Är vi nöjda med ett kryss eller...? Ja, med tanke på Degelfors form så vore det väl skönt men seger. Vi är också bra på borta plan Samtidigt är det ju gräs, men det har visat sig att det inte eh, har varit något problem för oss tidigare. Så att, eh, men, alltså, man får vara nöjd med ett kryss, men du är, som, som sagt, alla chanser att ta tre poäng. Jag känner lite så här, inför de här tre matcherna vi pratade om, eh, det var Frey hemma, mm. Degelfors borta och Dalkur borta. Mm. Inför de tre kände jag fyra poäng, jättebra. Mm. Nu känner jag 5 plus, då är jag väldigt nöjd. Antingen vinner vi en av dem, eller så kryssar vi båda. Eh, jag tror att vi har chansen att ta en, en eh, sju på en kanske. Mm. Och eh, varför inte börja med Slådde först. Jag vet inte, det är ju en, det är en by. Det är alltså byfånar som ska möta vårt kära sportklubb. Mm. Nej, men de, de börjar ju serien bra mm. eh, Och sen har det gått ut för eh, Jag tycker att det här talar för oss Vi är mycket självförtroende Vi visar idag vad som finns eh, Jag har en känsla av att det här är liksom en här match Som både de som spelade eh, Kan liksom så ta med sig Och växa ur Men också det, truppen som helhet För att det visar att man, eh, man får chansen Och alla som kommer in är redo Och Bidra. Degen känner att de måste ta poäng. De kommer liksom eller vinna heads, det är såklart. Jag tror det kommer passa oss bra. Mm. Men framförallt ska vi känna att vi är ett mycket bättre lag än Degenfors. Om man tittar på tabellen, vi har exakt lika många poäng. Men de har minus ett och vi har plus ett. Så det säger ju väldigt mycket. Vi borde vara spelförande, kanske vinna med en 4-5-0. Eller. Jag är ju emot possessionplottrarna, ja. jag, jag vill kontra sönder dem på naturgräset Men vinna med 4-5-0 kan vi väl länas om? Jag kommer ihåg en match, en, var det på 90-talet när vi vinner med 5-4 eller 5-3 De får en utvisning från Degefors bonde, får en, ett, en kortslutning och skjuter bollen på domarna. Ja och... just det jag tror att Anders Karlsson, gamla VS-ordfärer, har laddat upp det klippet på Youtube Det har han, så ja. det kan man söka fram faktiskt det... Thomas Andersson gör det också tror jag. Och vi spelar Johnny Rödlund hos oss då, efter att han varit borta ett tag Gjorde han inte det i den Jag tror inte det, men kanske Ja, men jag, ja, men det var härligt ändå ja, det var... Men som sagt, med, med 4 5 kan vi väl gärna som att vi vinner Och sen så säger vi väl att eh, boka bussen det är, Gå in på vsg.nu Boka er på bussarna Som det kommer bli, minst två, tre stycken Någonting sånt, fyra kanske Vi får se, in och boka ehm, Ack Värmland du sköna ja. Och Jussi Björläng En Bålänge favorit ändå Kan man säga Och med de orden så får vi nog tacka för oss idag <laughs> Vi säger som vanligt sport Hej sport. Hej sport.